Ой так, бо ту хату ставив ще Євразів Прадід. Уже по війні домовик забрів якось і сюди, на Солом'янку. Усю ніч балакали вони з Єврасем про щось своє. Лишитися в місті домовик не захотів. Хоч Єврасії набивався теплим, чистим горищем, а помандрував світ за очі і хто зна, де тепер віється. Тим часом. Наша половина курки стрибала до їхньої половинки. Замент курка вже сіяла по городу яйця, а ми бродили за нею по грядках капусти та помідорів, по щорнілому картоплянищу, по під'ябленнями, вишнями, сливами і парканами з кошовками в руках, що, вочевидь, повнішали. Щасливо знещись, курка сповіщала про те солом'янку, хвалькуватим куткудаканням. І на залізничній станції хрипко відгукувався паровоз дядька Якова, сусіди солом'яників. Вони з Куркою любили перемовлятися через усеньке місто, розповідаючи одне одному свої старосвітські клопоти. Паровоз був давній і доходжував по залізницях останні кілометри. Потому наставав час годувати кабана, бо він уже нетерпляче погрюкував залізними дверцятами, аж відлунювало в лісі. Я навшпиньки, підходив до гаража, обережно піднімав клямку і відстрибував у бік. Дверцята зі скреготом та бамканням розчахувались, ніжно-рожева салиста мармиза з крихітними очицями та рухливим Приндливо задертиму гору п'ятачком, затуляла пройму. Кабан уже давно не виходив з залізної буди. Його відгодували, буцім наповнювали тушонкою концерну бляшанку. Тепер чекали на морози, щоб бляшанку відкрити. Хліб для кабана рано вранці привозив шофер тітчиної пивниці. Її п'янички закусювали рукавами куфайок, піджаків та пальт, а за хліб платили. Я брав складені в дровітні під парканом круглі буханці і, мов, диски на уроці фізкультури шпурляв здалеку одну по одній в роззявлену пащику кабана. Той ковтав буханці, мов, нерон-балалайка мух, і тільки після третьої сотні тягся до корита з водою. Вицмуливши відер з десятеро, він знову задирав п'ятачка, голодно принюхувався і, не вчувши сподіваного хлібного духу, гриз залізний одвірок гаража. Я підбігав до купи брухту, його за абищецю купляв у смітників дядько Денис і шпурляв кабанові все, що потрапляло під руху. Підшивки старих газет та журналів іржаві ржаві колеса тачок, потріскані нашпиговані гвістками, Гумові покришки, уламки дощок, лискучі дизельні циліндри, березові дубові оцупалки, колінчаті вали – усе те з пекельним скреготом перемелювалося між жорноподібних зубів кабана і безслідно зникало у його невидимому череві, буцім провалювалося під землю. Наближалася шкільна художня олімпіада – яка мала нарешті явити відбірковій комісії, а отже і всьому світові, геніального актора Михайла Решета. Я готувався до неї як досвідчений солдат готується до полкового огляду. Старатливо, але спокійно, з певністю в собі. Я вибрав для читання зі сцени драматичний уривок з гетівського «Фауста», перекладі пастернака і користувався з кожної вільної хвилини для репетицій. Позбиравши за куркою яйця і нагодувавши кабана, вішав на плечі шмат пожмаканого брезенту, що в нім шофер з закусочної привозив хліб, сідав на край залізної бочки з водою під причілком і замислено густим проникливим голосом декламував. «Я богословьем овладел, над философией корпел, юриспруденцию долбил и медицину изучил». С кожным словом ми голос набирал силы, пружности, басовитости.